iargu, ja, kristalok, eh, erri ontako semea labakea lehen da bizi, sí. eta orduan, ba, erri honen ametsak, erri honen onatzeak, erri honen historia guztiak gurea txetira dira mm harik -hmm. gabe. Eh? Gatazka honen barruan sarturik denok eta sufrimentuaren ondoan, eta ba, on, nahi gabetu di ondoan egon behar dugu. Eta nik gure parrokietan ere, ba, ba bueno, ba, presoen, familiaengandik laitxo gerputik egon gerala eta guk paraitu pairatu ditugu ba errealitate horiek errealitate gordino hori horiek ordunik esangu nuke eliza inpikatua dala eh egoera honetan eta jerarkeri begiratuta nikuz eta ipatu behar begula ze tiene papela nikusten da hor dagoela sekularako aberastasun duen mezua eh sore analisi kritiko bategin izan du beti baketze birean jarrita eh, eta ez diote barkatu izan. Zeren berak, ez zuen bakarri gaitzesten indarkeria, baizik eta alternatiba proposatzen zituen. Batetik, indarkeria gaitzesterakoan, ba indarkeri motak guztiak gaitzesten zituen, eta hori bere mesuan dago garri esan da. Hau da, torturak, isolamenduak eta kiza eskubideak ba, urratzen dituzten ba, ekintza gaizto guztia. Eh? Eta horrekin batera beti elkarrizketa, negoziaketa eta era butzatu nahi izan du. Beraz, hori ez diote barkatu inoiz ere. Bera izan da bestia negra. Nigori garbi guzide, Madri irene eta leku eta ez bakarri zibilarloa arloa, enokomunikabideetan, baita ere, Espainiko erizan barneal ere.